Berriak zurekin panzo irigarai, talenik galdera hau segertatzen se se da Turkian. Tentsione izi eta giro ezina axiagoa, berizike joan dena uste atentado itxuaren ondotika, Carlos Zorutuza katzetaria han zen joan dena hilabetean, unen lekukutasuna entzunan dugu. Prefetaren proposamena, Iparroz Kaleriozua, erri elkargo bakar batean blitzea, egongo ziz tokiko ausapezen ikus moldeak ditugu, zazpergete terditako berrizailuntan, egon garazi baiguriko uh, hidu enak, hau ditugu, Pierre Iarrabid, Alfonso Hidiar eta Michel Ozafer, donazarre, donibane garazi eta bankako ausapezenaka. Aste urdina egtettatu eta adinetakoena hasea ekitaldi hanintzen konposatuek zaizkute, eskuinte esker hendaiaako arena adibidea hartuko dugu. Eta egiko etxeex egiten dute aldaketa energitikoaren alde, alternatiba egunian aipatu da donimaen garazin lekorneko adibidea hartuko dugu bakarga da enerko pegitura hautatu duena, unek ez ditu energia beistagarrrik baizik erabiltzen elektrika funitzeko. Aroazpundu bat zurekin lehenik atxalik. Mementokoa malau gradoko temperatura, biziki tapatua izanen da aro hoi, eta jakina astiriuntan iguzkia ikusten badat dugu, berriz ere tapatuko dela, uh, eta euri haulak astiriuntako. <gülsor> Hankaran gertatu atentadoa hautezkunde garaian izan da Turkian, azarroren lehenian egin behar dira hautezkundeak han eta tensionepean da estadoa larun batean bakearen aldeko manifestaldian atentado batek eun bat presuna hil ditu Turkiako gobernuak islamistak direla gibelian erran badu bere zitu bat zuen ustez Erdogan eta bere gobernuak zer ikusirik badute atentado hortan Carlos Zurutuz katzetari joan den hilabitean han egon zen, bere eleko kutasuna? Ba, iraian lengu hiljen izan nintzen, azken aldiz, Turki eh, kurdistanen, bai par kurdistanen, heu Turkiaren menpeko kurdistanen eta irakeko kurdistanen, gerra egoera da, hau da, laro eta margarra namarkan telebistako irudiaiek ekartzen digute gogora, oango egoera honek, ez? Eta bakerantze abiatu beharrean, ba, bat ez zede urte honetan zehar e, gerrarantzea abiatu, abiatu da turkiare estatua. Mm -hmm. Ez ez hau ere, azken bake hau e, kurduek eskatuta izan zala, eta kurduek e, beraileak bakarrik e, neurri hori hau da. E, e, suetena e, unilaterala izan zala ez. Turkiak etzuen inoiz aldarrekatu zuetenik, Eta bi urteko prozesu enten, pausu guztiek kurduek, betek juzte eskatutako eskatu pausu guztiek, eta Turkiarrak aliz e, ez dute pausurik eman. Eta este buru enten, Pinar Selek idazle Turkiara bai zen, honen leku kutasuna, entzonen dugu, ondoko berri xailetan. Nikola Bonomezon, Bayonako hospitaleko mediku ohiaren kontrako deia ausia atzo haratsalian hasi da, anzen hil zorian ziren zazpierien bizi alaburtzeaz akosatua da, gertakariak gogoratu dira atzo, gero haipatu da Nikola Bonomezon Norden judiak aldezketatu du, Michel Dolone, osagarri ministro sena, astertuntan mintzatuko da, leku kobezala bideokonferentzia moldean ausiak amar bategun iraunen duelarik. Oso irati ardigazenaren txormakaren sindikatak bere biltzakan agusia astertuntan eginen du Biarnoko Lurdioz Ixer erian, hain egunetan laborarien ordezkariak autatuak izan direzko aldeka, Lapordiko Kostalde, Garazi Baiguri eta Amikuse Iholdin, ILB eta FDZR FDSA bi lista baziren helbeta biddesuaaren nabeaz, denetan ehelbeda ainttzenean atera Xberoa Biharno eskodean lista bateratu bat zelarik. Erramezala, goiz guzi, zazpia keterritako berri xailian, itza emaiten diotegu tokiko hau zapezeri, egin eman dezaten, prefetak hilperoskal zat proposatzen duen erri elkargo bakaraz. Aldi untan, garaziba iguriko haute txien ganat joko uh, dugu, Pierrei Herrabi donazarreko hau zapeza, Alfonsu Idi Ardonian egaraziko, eta Michel Ozafren bankakoa, Pierrei Herrabidek giliago jakina idu lehenik eta olako beldur batera ere haipatu dauku. Nik ez dakit hono zerregan, ez dugu arzki informazioa, bon, halako beldur bat bezala, araiz ez, kosta hortan badira hidi haundiak, eta gure xoko hotan behar dira sierbitzuak atxiki eta eha sierbitzu horiek guai bezala. Atxi ziren alku ditugu nez denak haa joan gabe, eta gu ez gira arzki representatiak izanen. Alfonso Hidier, donyana negar a Sikousa Polita de la Bainan Geya Godyakinaidu, competencias bah, écoutez, de, euh, de la Béreziki. De todas formas, hay que hacer un ejemplo de la política, pero no hay que hacer un ejemplo de la política, sino que no otra cosa, favorable ou pas a la entidad Pays Basca, Euh... il faut voir la gouvernance, il faut voir la fiscalité qui aura derrière. Bien, qu de la merci de gens euh... plus puissants qui décident pour nous. Eta miselosafren bankako ausapesaren arrangura, kostaldea eta barnekaldiaren arteko horreka, erri elkargo bakarra hori begionez ikusten badu ere? Eskoleriko erri elkargoa egokiagoa iduitzen zaut. Bedearen iduitzen zaut, berdela estudiatu, aztertu, zer emaiten duen. Eskola enpresen erdiak baino gehiago baiona angelu miarritze bostergi horitatan direla. Eta nahi bada Pukat garatu Puskat berdinki berdina auki, eta ez pobretasuna atxiki hemen eta hirietan uh, aberatsago behiduditzen zaut behar dugula behara uh, ere aberatsasun hori partekatu horren gainean ere kondatzen aldugu e, e, erri elkargo bat uh, jakzen bagira uh, barnek aldeko erriek beren uh, itza adiarazteko iduritzen demokrazia lan bat izain dela horren asterzia eta ere jenden informazioa jenden iditzie iti galdaitia hirielkargo bakarraz hau zapesen iditzia Eta bestalde aste urdina, ilagaiten alida, erretretatu eta adinekoen aldeko astea, ekitaldi frango, probusatuak zaizkote eskuin eta esker, adibide bat zuen emaiteko, egun angelun goizeko amarrontan badute mintzaldi bat etxeko eko jestuetaz, eta txaldean bideko seguritateaz, bai honan goizuntan ibinaldi bat eginen dute, behat sekretariteik goiti, eta endaian Ei izenen dira ekitaldiak haindaiako aste urdin urin nola irageitekoa den egiten dauku, aitor lankideak. Aste ordina duhel duen astea bezala ezagutua den ekimena arrakaasta handia izan duen daian, astele nontan abiatu zen eta ostirala arte, ekimen eta aktivbitatate ugarian antolatu dituzte. Musika, hitzaldiak, ateraldiak eta tailerrak beste ekimen batzuen artean eskainiko dituzte. Endaiako denentzat sozial zentroa, aste urdinaren baitan aktivitate esberdinak antolatu ditu. Bertako langikia den goretirekin egin dugu. Eta gero astizkenean, badaukagu hemen atxaldea egiten ditugu jende zarrarekin eta gaztearekin, lehen go manerak eta irakusteko eta berenduak ere bai. Eta egiten dugu atxalde bat, zarrak irakusteko txikiari nola ibiltzen ziren lehenogo justaketan, jotaililuak ez dire erengoingo bezalakoak. Gutxi gora bera laro hogei tal la urte ditu. Eta daukagu heldu bastante Ma. baina beti gazteburuuan. Per aspadakizue pelaunnaldien arteko ibilaldia eta krakada ostegun hontan, Wekomartterdietan irndatz kolegiotik abiatuko dela. Adin ezberdinetako bizilagunak gobidatzen dituzte ekimen honetan parte hartzera. Eta maulen ere egiten da, ospatzen da, adineko jenden astea, ara nola mauleko parrupiako gelan, mutuelaz informaziole bilkura bat eginen den aratsalde eta ostegunean, mintzaldi bat ere unen gaia, izanen da nola untsa saartu siberuan. Jasko Eriko Bosen ondotik tendentzia eta neurri desberdinetako goita Amar Eriko Etsiek, bizi mogimenduak proposatu aldaketa eta ituna edo akordua izen petuzuten. Gerostik, Amar sei Eriko Etsiek egin urratxak, orkestuak izan dira, joan de la rumartian alternativa eguna kari. Pantxika Rambide. Bizi imogimenduak, ogoita batekin konkretu aurkeztu zituen hitzaitz deitua zuen goizaldean eta hor bilduak ziren berroita marbat autetsi eta erritajeri. Hauetan, egurarek berogailua soitako eskola behian, 1021 metrak ahatuko iguzki panelak instalatuak angeluko leratokiko teilatuan, txirindularien zat, pista zabaltzeak iriburu eta miarritzen, edo ere, energia kontsumoaren tipitzeko indahak, urketa, ustaritze eta kanbon. Ogoita batekin zaoen artean, lekorneko adibidea dugu barnatuko. Ipare Euskal Herriko herri baita enerkop egitura hautatu duena, bere herriko salaberria energias hor nitzeko. Luzian Betbeder hau zapetzaren seetaxunak. Gela horrek badu konter bat, eta harri piruak e, dira e, bainan e, da enerkop. Eta enerkop du baliatzen energi hori, hala uretik uh, uran indaga baliatuz uh, produktuaa edo eeorienak aireaireiko uh, produktzioa edo uh, guzkiaren ondo eta baliatuz uh, produkzio energia hori. Bon, EnerCO uh, ez da biziki handia Bizkidatua baina emeki, emeki dirru sarze hori ere baliatzen du Enerkopek uh, valorizatzeko uh, hala delaako energia horrik gerbi hori. Kogekal badu prezio bat ED efek saltzen duen elektrika baino euneko amarr gehiago gosta goztadugu tigora bera, baina prezioa ez dela oztopo bat izan behar uste du Luzian Betbederrek. En usteko, denek urratxe tipi batek gime ardugu. Eta badakigu, arra zuzien, Uh, waiko uh, elektrika, eh, ÖDF-ak emaiten duen elektrika, nukleeretik heldu dena. Eta badakigu argasu untza, ez dela bere prezio honean saltsan uh, energia hori. Eta ikusiko duzu emendiko, zomiturten burian, kariotuko dela. Eta numait, behar da alternatiba bat atxeman, eta irankor energia bate. Bultzatzen halbada, laguntzen halbada, gure, gure herrietan egime har da uratxori. Lekorneko hauza peza, postu da ere gure mikroan, bere erriko kontseilua, arduratxua gertzen baita ingurumenaren ahloan, bigarren agintaldia dute. Eta bestalde Euskal Kulturakundeak eta Bertsulaien lagunak elkartek, Bertsu topaketaba, tanto latzenari dira, Kaliforniatik bi bertsulari izanen ditugu gure hartian, Martin Goikochea eta Johnny Kurucheat, biak eskolerian zehar hariko dira, hurrieren amazazpia arte, emango bertsulariekin, elgar kutsatzeko, haukera ukanen dute gisa hortan. Pilotaan iztarianko pakolen finala erdia, darmandraia muletek eraman dute azogaratenian, berroita amar, oita amar nausitu dira, meniaget zalduberi, meniaget telieden ordez haizan dena, bigren finala erdia eldudan astelenia, Hospital Palome, Zagirre eta Lomunoren kontra. Eta Mexikoan munduko, trin, edo trinketeko munduko xapelketak aintzina doatzi, atzo asirik, eta hemengo pilotariak jokatu bos partidetarik lau, irabaziak dituzte galdu duten bakarra, gomazko paletan gizonen txailian izan da Mexikoaren kontra.